يا أيها الذين آمنوا اتخوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتخوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 و كل ضلالة في النار. Ikhwani fi al-Din, azzakum Allah. Kau Muslim yang sehormati, kita lanjutkan kajian kitab, lama terdoril mantor dari kauil mantor, sampai pada bab tentang hukum salaf. على mari biqarinihi wa manshaahu. Bagaimana salaf? Menghukumi seseorang dengan teman dekatnya dan teman jalannya diawali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad dan dalam Sunnah as-Sunan juga biaasim dan juga dalam Sahih Mbahban. Dan lain-lain Bahawa Rasulullah Wasallam wa bersabda Inna li kulli aabidin Dalam riwayat lain Inna li kulli aamilin atau amalin Syirr Wa li kulli fatrah Fa ila sunnatin wa imma ila bid'ah فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى وافلاح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. kata Nabiullo Salatu Wassalam dalam hadis ini. Inna لكل عابدين atau Inna لكل عاملين Sesungguhnya bagi setiap orang yang beribadah atau setiap orang yang beramal Atau dalam lafad Sesungguhnya setiap amalan Ada masa syirah Masa semangat Masa orang Mendapatkan kemudahan untuk mengerjakannya Mendapatkan kemampuan, kesehatan, kekuatan Mendapatkan kemudahan Walikulli syiratin fatrah dan sesungguhnya setiap masa-masa semangat itu Ada masa-masa Fatrah Masa lemah Masa malas Masa susah Untuk mengamalkan sunnah-sunnah Untuk beribadah Fa'imma ila sunnah Wa'imma ila bila Maka masa-masa tersebut Tidak selalu sama Kadang ada masa syirah Kadang ada masa fatrah. Kadang ada masa semangat, kadang ada masa lesu. Darini barakallahu fikum sudah sunnatullah fil kaun demikian keadaannya. Sebagaimana iman bertambah dan berkurang, semangat juga naik dan turun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Ada dua kemungkinan Imma kepada sunnah atau kepada bid'ah? Ketika semangat Apakah kepada sunnah atau kepada bid'ah? Ketika lemah Ketika lesu Apakah kepada sunnah atau kepada bid'ah? Faman kana curratuhu ila sunnati faqad ihtada Atau dalam riwayat Faman kana curratuhu ila sunnati faqad aflah Adapun siapa yang masa semangatnya Tetap di atas sunnah Maka dia selamat Terbimbing dengan hidayah Terbimbing untuk mendapatkan falah Kebahagiaan, kejayaan Faman kanat fatratuhu ila ghairi dalik Demikian pula fatrah Kalau kepada sunnah selamat tetapi kalau fatratuhu ila ghairi dhalik... Kalau fatrahnya tidak kepada sunnah... Tapi kepada selain sunnah... Faqad halak... Maka dia akan binasa... Qanabidina Azzakumullah... Dimulai dengan ini... Sebagai pijakan... Sebagai patokan... bahwa masa-masa tersebut... Masa semangat... Masa turun semangat... Masa lesu... Masa jenuh... Jangan keluar dari sunnah Jangan keluar dari sunnah Sebagaimana maknas Semangat atau sebagaimana Masa-masa semangat Jangan keluar dari sunnah Demikian pula di masa-masa jenuh jangan keluar dari sunnah Ada sebagian manusia Yang kalau semangat Melampaui batas Keluar dari sunnah Ekstrim, berlebihan Puasa Puasa wisal, bersambung-sambung Padahal dilarang Puasa, puasa dahar Setiap hari puasa Dilarang oleh Nabi Jangan Kalau kamu puasa, puasa 3 hari sebulan I am Aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah Kalau gitu puasa saja Senin kemis setiap minggunya, tiap pekannya Ya Rasulullah aku kuat lebih dari itu Kalau gitu puasa sehari, buka sehari Dan tidak ada puasa yang lebih baik dari itu itu puasa saudaraku Dawud, alaihissalam Sampai di akhir hidupnya sahabat yang mulia yang sangat semangat ini berkata sungguh demi Allah, doa ikirannya aku menerima nasihat yang pertama ini tiga hari sebulan. Wamilin azza kumullah yang sahur mati. Karena merasa di akhir akhir hidupnya berat, doa aku menerima nasihat Rasulullah SAW yang pertama. Barakallahu fiikum Maka ketika semangat jangan mempunyai batas Jangan kemudian puasa dahar Dilarang oleh lagi Sayyid yang sebaliknya sekarang Ketika masa lesu Bagaimana masa lesu kau kepada sunnah Bagaimana masa jenuh kau kepada sunnah Artinya kalau engkau dalam keadaan ngantuk Ya tidur Kalau engkau dalam keadaan lelah Ya istirahat kalau engkau dalam keadaan tidak mampu kerjakan yang wajib-wajibnya, artinya tidak keluar dari syariat, tidak keluar dari agama, nggak keluar dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Barakallahu Fikum. Kata Nabi Lala Sallam, "Famankan syaratuhilah sunnatif, wqadih tidak." Kalau di masa semangatnya tetap di atas sunnah Terbimbing dia Maka barakallahu fiikum Agama ini jangan dengan perasaan Jangan dengan emosional Mumpung semangat kemudian kamu kerjakan yang melampaui batas Akhirnya kepentok dengan masa jenuh Ketika masa jenuh na'udzubillah Ada beberapa orang yang sampai menyatakan gak sunah sunahan Astaghfirullah, Astaghfirullah. Bahkan ada seorang akhwat yang mengatakan gak Islam islaman. Terjadi, dibuka cadarnya, dibuka hijabnya, bukan hanya cadarnya, kerudungnya dibuka dan mengatakan gak ada Islam islaman. Ketika dia kecewa, ketika dia jatuh, ketika dia dalam keadaan jenuh, Alhamdulillah nindaalek. Singa tiati. Masa-masa itu Allah pergilirkan sebagai ujian. Kadang ada masa syirah, kadang ada masa fatrah Disebutkan oleh Ahmad Syakir Rahimahullah Dalam syarahnya, ketika mencarah hadith ini Kata beliau Anna al amr tanakasa ila hudu'in wa fatrah Kata beliau Bahawa yang namanya semangat pada satu urusan Itu kadang-kadang tanaqas, Berkurang, berkurang, berkurang Ila hudu'in wa fatrah Sampai kepada titik jenuh pada titik lemah, titik da'af okay. Faya jstahidul mujtahid fil ibadah Maka hendaklah seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah Bersungguh-sungguhlah Tapi jangan hulu okay. Wa kad yaglu fi shiddah Wa tamasuk Kata Ahmad Syakir rahimahullah Kadang-kadang orang yang yajstahid Yang bersungguh-sungguh, sedang semangat Kad yaglu, kadang-kadang hulu -kadang berlebih lebihan Fi shiddah Ekstrim Dalam berpeka Melampaui batas Ini khudibun nazakumullah Tidak baik akibatnya Porsinya masing-masing sudah diajarkan oleh Nabi Maka ada istilah tegakkan sunnah dengan cara sunnah Ada istilah Tegakkan sunnah dengan cara sunnah Artinya karena sebagian orang menegakkan sunnah tapi tidak dengan cara sunnah, melampaui batas. Dalam satu bidang ekstrem, bidang lain terbengkalai, ditinggalkan. Dalam satu bidang Dia berlebih-lebihan, di bidang lain Tidak pernah ditengok. Seakan-akan agama cuma satu masalah saja. Ini barakallahu fiikum. Berarti dia dalam keadaan tidak mempelajari porsi-porsinya masing-masing. Di mana porsi, porsi tauhid yang tentunya itu yang paling tinggi dan paling penting. Di mana porsinya termasuk bersunnah, usul harus dipentingkan. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kalau dikatakan oleh Ahmad Syakir selanjutnya, semua tahdah pada suatu saat semangat yang tadi sampai hulu ekstrim menur, tahdah hejatuh. Ketajamannya berkurang, semangatnya berkurang, ilekas dinfil amr sampai pada batas tengah-tengah al -tengah. qasid. Waalaikumsalam. Kadang ada yang turun terus dari al qasid sampai di bawahnya keluar lagi dari sunnah. Al qasid, al qasid, Tablu. para ulama al qasid, al qasid, tablou. Dengan yang tengah-tengah Kamu akan mencapai tujuanmu. Tetapi Kalau kau pacu terus kudamu Pacu terus semangat Ingin cepat, ingin cepat, ingin cepat Tidak akan dicapai tujuan Dan gak akan tersisa kedaraan Tujuan gak tercapai Kedaraan gak tersisa Kuda yang ini sakit Kuda yang itu mati Kuda yang itu patah kakinya Karena dipacu terus Tetapi yang al-qasad, al-qasad tablu Pakai, pacu Ketika saatnya kuda lelah, silahat Kamu tidur, kudanya silahat Setelah segar kembali, perjalanan kembali Akan mencapai tujuan Baik Ini yang dimaksud dengan al-qasad, al-qasad Demikian pula Barakallahu fikum ragamah yang ekstrim biasanya berakhir dengan kejenuhan berakhir dengan kapok berhenti, total berhentinya saya pernah melihat seorang ngaji baru tiba-tiba perubahannya masya Allah mengagumkan drastis, drastis, drastis cepat sekali sampai hampir semua orang terkagum dan terkejut dengannya. Semua apa yang bisa dilakukan dilakukan dari sunnah-sunnah. Tapi sebentar kemudian hilang kembali. Saya tanya ke mana si Fula? Banyak yang enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu. Begitu ada yang tahu, sudah kembali menjadi awam lagi dan main gitar. Ini terjadi. Silakan tanyakan pada ikhwah di cerbon Hana. Menyedihkan Sampai Yesus orang untuk nasihati Sulit Kenapa kira-kira Kenapa karena dia Seperti yang digambarkan tadi Dipacu terus kudanya Akhirnya Tidak mencapai tujuan Tidak menyisakan kendaraan Kembali kepada ucapan Ahmad Syakir Rahimahullah Qala fa sallallahu alaihi wa an al fatrah allati taqaba al ghulu yanbaghi an takuna sunnah Maka Nabi menjelaskan masa fatrah masa jenuh tadi yang biasa mengikuti al ghulu yanbaghi an takuna sunnah semestinya tidak boleh keluar dari sunnah jangan keluar dari sunnah Tetap kembalinya pada sunnah Karena sunnah itu mengajarkan sekian Sunnah-sunnah Dan ini yang wajib Ini yang dianjurkan dan ditekankan Ini yang dianjurkan tapi tidak muakkadah Ini yang dikatakan sebaiknya Ini yang dikatakan pelengkap Ini yang dikatakan bertingkat-tingkat. bertingkah-tingkah Maka ketika kamu jenuh Jangan kewajiban yang ditinggalkan Kalau kamu dalam keadaan jenuh Jangan perkara-perkara yang muakkad Yang ditinggalkan Jangan perkara-perkara yang aham musyaik Jangan Tetaplah di atas sunnah Ini barakallahu wafikum Maka Siapa yang ketika masa fatrah Tetap di atas sunnah Tetap di atas syariah Maka inilah orang yang akan salah, Orang yang akan mendapatkan bimbingan hidayah Wal-akhdu biha Wa'adamu tahaun bitarkiha Hatta yadza mentariqul huda Maka Siapa yang mengambil dengan sunnah Tetap di atas sunnah Berpegang dengan sunnah Tidak melalaikannya, tidak meninggalkannya Hingga dia tetap istiqamah di jalan huda Di jalan petunjuk Maka inilah Fakadih tada kata Nabi Atau fakad aflah Dalam riwayat Ama idha kanatil fatrah ila taksir Adapun masa fatrahnya ila taksirin Wa ihmalin fainnaha halak kalau fatrahnya masa jenuhnya justru kepada taksir meninggalkan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau ihmal, melalaikan fainnaha halak itu adalah kebinasaan kehancuran kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran fisik karena kehancuran agama lebih mengerikan, artinya bolal Kawan-kawan azam, semoga Allah kaum muslimin yang Beberapa ikhwah merasa dendang dengan sesuatu, meninggalkan taklim. Setelah meninggalkan taklim, jauh dari ikhwah. Setelah jauh dari ikhwah, berani meninggalkan sunnah sunnah Setelah berani meninggalkan sunnah sunnah sampai berani meninggalkan yang wajib. Sampai berani mengerjakan yang haram Kemudian na'udhubillah Tenggelam dengan berbagai macam masyarakat Dan itu Urut-urutannya sering terjadi Hampir seperti itu Maka hati-hati Di masa fatrah ataupun di masa syirrah Hendaklah di atas sunnah Hendaklah di atas bimbingan Istiqamah Di atas perintah Allah dan Rasulnya Demikian dimulai pembahasan tentang hukm salaf alal mar'i bi qarimihi wa mamshahu saya sempat berpikir apa yang dimaksud oleh penulis dan apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan masalah teman wallahu taala alam sepertinya apa yang kita singgung tadi beberapa orang ketika sudah masanya masa fatrah kemudian meninggalkan teman-temannya berkati dengan teman-teman lain dalam tanda petik meninggalkan ashabul khair ila ashabis syar meninggalkan ahlus sunnah kepada ahlus dalal hati-hati ini barakallahu fikum kadang-kadang terjadi masa semangat masya Allah tiap hari datang ke masjid Setiap hari dia bertemu ikhwah. Bahkan hidupnya, seluruhnya, hampir semuanya untuk dakwah, Untuk ngurusi da'wah, untuk ngurusi kajian, untuk ngurusi semuanya. Seakan-akan enggak punya capek. Masya Allah. Tiba-tiba di masa jenuh, bilang. Aina huwa. Wa ila aina. Kemana? Ila aina dahap. Ternyata mulai jenuh. Kemudian menjauh dan punya teman-teman baru dalam rapat petik Siapa mereka teman-teman barunya? Ima hizbiyin, sururiyin. Paling ringannya ashabul awam, orang-orang awam yang enggak ngerti agama. Yang kamu berbuat dosa pun mereka ketawa. Diam. Mendukung kamu, tidak menyalahkan kamu. Dan itu ikhwanabi na'zu kumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka. Malah dzina yang dzuhun Rabbuhum bil Tetaplah engkau sabar bersama orang-orang yang dzuhun Rabbuhum bil qadat wal asyiy. Siapa mereka? Orang-orang soleh. <tuh> Kau diminta bersama orang-orang yang soleh. Di masa syirah ataupun di masa fatrah bersabarlah. Bersama ahlus sunnah Walaupun kau ditegur dengan keras Walaupun kau dimarahi Oleh ustadmu Walaupun kau dikatakan Dengan kalimat yang kasar Bodoh kamu Kalau itu adalah nasihat untuk mengalap malikan kamu pada sunnah Jangan dijadikan Perkara itu perkara yang menjauhkan kamu Dari ahlus sunnah Di antara nasihat para ulama Tentang masalah talabul ilm Adalah sabar dengan ucapan gurumu Yang kadang-kadang kasar kepadamu tapi karena ingin membimbingmu supaya tetap di atas sunnah, ingin membimbingmu untuk ilmu. Hey. Ini fikum hey. Yang kedua, dibawakan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah teman. Almaru' ala dini khalil, fal yamur ahdukum an yu Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Maka lihatlah setiap kalian siapa teman dekatnya. Paliyambur, akhir itu kemenyukhalil. Hendaklah salah seorang kalian melihat siapa teman dekatnya. Karena memang manusia mengikuti agama teman dekatnya, sampai menemui titik akhir dalam kimia disebut TA titik akhir S dengan air hangat. Campur jadi apa? Khamilin ala azzakumullah, yang esnya semakin cair, yang panasnya semakin turun, sampai menuju titik akhir Di antara keduanya. Maka barokallahu fiikum. Hati-hati, ujung-ujungnya akan sama. Ujung-ujungnya akan sama. Almar ala dini Khalili, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Fali anzhur ahadukum maka hendaklah seorang-seorang kalian mestinya melihat siapa teman dekatnya pilih orang-orang yang saleh orang-orang yang baik wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kalau yang tadi diriwayatkan oleh ath dan juga dalam musnad ibnu rahu ya dalam sunan Abu Dawud dan Tirmizi dan juga dalam Mustadrak Imam Hakim juga dalam As-Sunnah Al-Baghawi dan disebutkan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah nomor 927 Adapun yang kedua hadis yang lebih sahih lebih makruf dalam Bukhari dan Muslim Al-Arwah Junudun Mujannada. Ruh-ruh manusia itu seperti tentara. Yang solid. Fama ta'arafa minha talaf. Wama tanakara minha khtalaf. Apa yang sama akan akur. Dan apa yang berbeda akan berselesai. Itu arwah. Ruh-ruh manusia. Itu seperti Junudun Mujandada. Seperti tentara. Yang solid. Dan biasanya namanya Junud. Kalaupun belum pakai seragam. Kerja sekarang semua pakai seragam. Dulu belum pakai seragam. Mesti ada tanda-tandanya. Kalau begini berarti kawan. Maka dilihat tanda-tandanya. Kalau sama berarti kawan. Kalau tidak sama berarti lawan. Kalau sama aku. Tidak sama musuh. Al-arwah juga demikian Padahal dia ruh Padahal dia ruh dalam tubuh-tubuh manusia Ketika ada perbedaan pemahaman Ruh ini tidak bisa nyatu Kamu akan berkata Saya ini tidak cocok sama si pula Si pula juga mengatakan Saya itu kaku sama dia Ada apa? Ternyata ada sesuatu yang berbeda Qanifidina'azakumullahi apalagi kalau perbedaannya perbedaan prinsip apalagi kalau perbedaannya perbedaan aqidah. apalagi kalau perbedaan perbedaan agama laa uzubillah ya lebih-lebih lagi kana yudnaa'ukumullah al-arwah junudun mujannadah yang namanya ruh-ruh adalah seperti tentara yang solid dia akan mencari yang sama dan aku. begitu berbeda menjauh menjauh dan ini hadis sahih sehingga tidak bisa dibohongi, nggak bisa dibohongi, walaupun dia berpura-pura saya sebenarnya nggak cocok sama mereka, tapi pura-pura cocok akan kelihatan, akan kelihatan nggak betah, sebentar saja gelisah, akan cepat-cepat pergi dia, tapi begitu ketemu dengan grupnya yang sama sejenis dengan dia, pelop Inna ma'akum Inna ma'anahnu mustahzi'un Aku itu sebenarnya bersama kalian Tadi itu cuma main-main Seperti para munafiqin Datang di majlis Rasulullah Ikut bersama Rasulullah dan para sahabatnya Lalu bagaimana mereka? Kelisa. Datang paling akhir Pulang paling awal Dalam keadaan Tidak betah Setiap dengar suara Teguran Hukum Ya sabun, menduga bahawa itu tentang mereka. Wah, kita kenal lagi ni. Kita kenal lagi. Ya sabun akul nasaihatin alaihim humul adu fahdarhum. Nampaknya munafiqin mengira setiap nasaihatin alaihim setiap ada suara, ada peringatan, ada ancaman mereka merasa Jadi itu mereka yang diancam. Humul adu kata Allah itu musuh kalian. Sayangnya musuh dalam selimut. Repot. Karena ada di tengah-tengah kita dan kalau kita perlakukan dengan sesuatu dikira memperlakukan sahabatnya sendiri. Ya Rasulullah, "Da'ni aqtulhu." Ya Rasulullah ya bin kubur dia. Apa jemaah benar Rasulullah sallallahu Jangan. Manusia akan berkata, "Aku membunuh sahabatku sendiri." Ini khonnu na'azakumullah, maka tidak sampai diperangi secara fisik. Tapi disikapi Dengan sikap-sikap Yang dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in Dan tabi'in -tabi Diajarkan oleh Rasulullah SAW Di antaranya adalah sikap tegas pada mereka Dan mengucapkan kalimat-kalimat Yang betul-betul jelas Enam Kembali kepada kita Yang berikutnya Mutiara yang dibawakan Walaupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Karena judulnya Lamud Durrul Mansur, Untayan, Mutiara. Mutiara hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutiara athar daripada sahabat, mutiara nasihat daripada ulama. Sekandung dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qal'a'tabiru an-nas bi'akhdanihim. Ya'tadiru an-nas bi'akhdanihim ukurlah manusia dengan teman dekatnya Al-muslim yattabi'u al-muslim wal fajir yattabi'u al-fajir Yang muslim akan ikut bersama muslim yang fajir akan ikut orang fajir Lita'awun billa'n azakumullah Prinsip-prinsip salaf selalu bersumber dari dalil-dalil dengan akwar salaf dan tidak bertentangan Semuanya saling dukung-mendukung Sudah disebutkan Di dalam kitab kita ini Hadis-hadis Rasulullah SAW Dan juga disebutkan sebelumnya Pada kajian-kajian yang lalu Ayat Allah SWT Tentang bagaimana penyesalan orang-orang Dalam neraka Yawma ya'ubdub zalimu ala yadaihi يقول يا ليتني تخطت مع الرسول سبيله ياويلة ليتني تخطت ياويلة لم أتخطف الألم خليلة فقد أضلني عن الذكري بعد إجائي كن فينا عزكما الله ألو غمّركن بعند بريتة يعنى بعدين رأى الله أن الله يعنى بعدين رأى الله أن الله يعنى بعدين رأى الله أن الله يعنى بعدين رأى Yauma ya'adzubul zalimu 'ala yadihi yaqul ketika seorang yang menggigit jarinya dalam neraka menyesal ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila duhai kiranya aku mengikuti jalan rasul ya wahai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِي الزِكْرِ Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Dari zikr Dari Al-Quran Dari sunnah Dari ajaran Allah dan Rasulnya لَقَدْ أَضَلَّنِي Dia telah menyesatkan aku قَالِ بِنَا Sebagaimana disebutkan asbabun nuzulnya رَقْبَهِ نَبِي مُعَيْد Ketika itu Menginginkan, ya. menghormati tamu, ta ya. sehingga ketika Rasulullah tidak makan, dia berkata, Kenapa engkau tidak makan? Aku tidak akan makan makananmu sampai engkau mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Katakan ashadu la ilaha washadu Muhammad Rasulullah. Makan, Rasulullah hey. makan. Ternyata teman-temannya, nah ini teman-teman dekat berkata, Engkau telah bersahabat, engkau telah sahabat, engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu, tidak? Aku cuma menghormati tamu. Kami tidak percaya. Sampai kau buktikan bahwa kau tidak mengikuti dia. Dengan apa kau buktikan? Buktikan bahwa engkau tidak suka dia karena kau benci dia. Maka dia berusaha ingin meludahi Rasulullah Sallam supaya teman-temannya itu sampai ketika bertemu dengan Rasulullah Sallam dia ludahi mukanya, ternyata Luda itu kembali pada dirinya Allah takdirkan demikian dan membekas di wajahnya dan kemudian turun ayat ini kepada Allah sallallahu alaihi wasallam yauma ya'udduz zalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadhtu ma ar-rasuli sadila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adllani an dhikri ba'da idjaani maka asy-syaitan pada manusia khazula Khalif ila 'azabukum <Sessizukat> Allah. Orang yang demikian, na'udzubillah min dzalik. Penyesalan dalam neraka tidak akan mengurangi azab. Ini catatan penting. Penyesalan dalam neraka tidak akan mengurangi azab dan tidak akan menghentikannya. Tidak akan mengurangi azab. La yukhaffafu 'anhumul 'adabu wa lahum yunsarun kata Allah. Enggak akan dikurangi azabnya dan tidak akan ditolong. Abadan Menangis, menangis, menyesal, menyesal Nangis darah sekalipun Tidak akan berguna Karena pintu taubat sudah ditutup Ditutup ketika seorang sudah gara, gara Sudah datangnya ajal Apalagi ditutup setelah terbitnya matahari Dari barat Dari tempat terbenamnya Maka selesai Tidak ada lagi taubat Mau bertaubat mau menyesal, menangis dari matahari tapi kalau sekarang kau menyesal, berfaedah. Kalau sekarang kita menyesali, kenapa kita mengambil Fulan sebagai temanku, mulai hari ini aku tinggalkan dia. Karena Allah SWT, aku selalu mendapatkan sesuatu yang jelek dari dia. kemaksiatan, kesesatan, subhat-subhat, kebingungan. Khamilina A'zalakumullah, kumusimiyansahar mati. Ya tabirun nasi, bi'adanihim maka kalau kita ingin memilih teman lihatlah siapa teman-temannya ya eta durun nas bi'adanihim almuslim yattabi'ul muslim wal fajir yattabi'ul fajir ukurlah manusia itu dengan teman dekatnya karena seorang muslim akan ikut dengan orang muslim seorang yang jelek akan ikut orang yang jelek orang fajir akan bersama orang yang fajir orang yang fajir apa betah duduk di sini enggak betah akan menjauh sebagaimana kita dan antum duduk di tengah mereka apa betah enggak akan betah mutiara berikutnya waqala radhiyallahu taala anhu masih dari ucapan beliau Hei. dalam kitab al-ibanah qala radhiyallahu taala anhu inna man yumashir rajul wayu man sesungguhnya seseorang yang ماشي akan berjalan bersama seseorang yang dia sukai yang dia cintai dan orang yang sama seperti dia saya memang ingin ucapkan Ibn Mas'udra Rasulullah ta'ala anuh Sesungguhnya seseorang akan berjalan Bersama orang yang dia sukai Atau orang yang sejenis dengan dia Penjahat akan mengganing tangan penjahat Seorang yang soleh akan berjalan bersama orang yang soleh Ahli sunnah akan berjalan dengan ahli sunnah Dan ahli bidah akan berjalan dengan ahli bidah. Maka cukup Kita lihat mamsyahu Siapa teman jalannya Teman jalan yang disengaja Bukan teman jalan yang tidak disengaja Naik angkutan umum, tiba-tiba ada si fulan ya, itu, itu tidak dibahas ya, Itu qadarallahu wa masya'a Fa'al, tetapi yang dia suka ya, Dia cari, eh kita pergi bersama Kira-kira siapa yang dipilih Yang cocok dengan dia Yang sama dengan dia, atau paling tidak Yang dia sukai Dan kaidah yang diruayat Dalam hadis al-mar'u Ma'aman ahab Al-mar'u Ma'aman Ahab, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya Yom al-Qiyamah nanti Maka para sahabat sangat gembira Kenapa gembira? Karena mereka sangat cinta pada Rasulullah SAW Kalau ketika dikatakan Al-Mar'u ma'aman Ahab, seseorang akan bersama orang yang dicintainya Mereka gembira Berarti kami bersama Rasulullah SAW Karena kami cinta pada Rasulullah SAW Khonibillana'azukumullah. Kalau seseorang naud billah cinta dengan orang-orang kafir, apa jadinya? Khonibillana'azukumullah. Mereka dalam keadaan merencanakan rencana-rencana busuk kepada kalian, sedangkan kalian cinta pada mereka. Keterlaluan. Ha antum ulai. Tuhibbunhum wa la yuhibbunakum kalian ini kata Allah. Kalian cinta mereka padahal mereka tidak cinta kalian. Bahkan mereka menginginkan kejelekan pada kalian. Qala radhiyallahu taala anhu inna man yumaashiru rajul wa yusahib man yuhibbuhu wa man huwa mithluh. Pesorang itu akan berjalan bersama orang yang disukai dan bersama orang yang mithluh yang sejenisnya. Maka ini sebagai hujjah dari apa yang disebutkan dalam judul bab apa judul babnya tadi? Hukumus salaf 'ala al-mar'i bi qarinihi wa seseorang dengan teman dekatnya dan juga teman jalannya. Mamshah teman berjalan. Kok kenal dia? Aku kenal. Kata Umar bin Khattab engkau belum kenal. Apakah kau pernah berjualan dengan dia? Enggak. Apakah kau pernah safar dengan dia? Enggak. Apakah engkau pernah bermalam dengan bersama dia? Enggak, engkau belum kenal dia Dilihat dari situ Kalau dia berjalan dan sebagainya Baru tahu, baru kenal Oh orang ini seperti ini Kalau ternyata Berbeda Namanya arwah akan menjauh Akan tidak cocok Oh ternyata Baru tahu aku orang ini Kalau sebaliknya Bersemakin kenal Tambah cinta Semakin lihat bagaimana disafarnya Bagaimana akhlaknya Bagaimana adabnya Semakin cinta Ketika bermalam dia tahu bagaimana qiyamul lainnya Bagaimana puasa sunnahnya Semakin cinta Ini baratullah wafikum Akan seperti itu manusia Fitrah manusia Kenalah ruah junudun Mujannada Wa qala ayodhan dan berkata juga Radiallahu ta'ala anhu ia terbiarkan biak danihim ukurlah manusia dengan teman-teman dekat mereka. Fa'inar rajul la yuqadin illa man yajibu nahu. Masaik kata beliau, hadirullah anhu ukurlah manusia dengan teman-teman dekatnya, karena seseorang la yuqadin illa man yajibu. Karena seseorang tidak akan berteman akrab menjadi khadilnya, menjadi Khadinnya, kecuali man yujibuhu orang yang dia kagumi orang yang dia senangi ini juga mendukung apa yang sebelumnya sahabat yang lain radiyallahu ta'ala anhu adalah Abu Darda kala min fiqhir rajul mamsyahu wa madhalahu wa majlisahu di antara fiqhnya seseorang Bisa dilihat Dari apa? Dari beberapa perkara Satu mamsyahu Kedua madkhalahu Ketika majlisahu Mamsyahu teman jalannya Madkhalahu tempat masuknya Wa majlisahu tempat duduknya Tempat bermajlisnya Siapa yang berjalan bersamanya ketika dia safar Siapa yang akan disinggahi ketika dia datang Itu madhal namanya Tempat masuknya Biasanya ke rumahnya siapa Yang ketiga Man yujibuhu Yang ketiga Man majlisuhu Siapa majlisnya Dia bermajlis dengan siapa Ngobrolnya dengan siapa Sumbakal Kemudian berkata Katal Allahus syair Hina yukul Katal Allahus syair Walaupun mananya semoga Allah memerangi. Tapi ini pujian Dan disinilah Seningnya besar Kalimatnya Katal Allah Tapi maknanya pujian Ini sungguh menakjubkan Usapan seorang penyair Yang berkata Anil mar'ila tashal Wa absir kariinahu Tentang seseorang enggak perlu tanya Tapi lihat saja Siapa temannya Katal Allah Syair Hampir sama dengan Indonesia ya. Edan Artinya sepertinya ceresaan Tapi maksudnya pujian Bagus sekali Barakallahu thikum Ucapannya Sangat mirip Seperti apa yang diucapkan Dalam hadis, dalam ucapan sahabat Anil mar'ila tasal Wa absir qarinahu Tentang seseorang, jangan tanya Cukup lihat siapa teman-temannya Selesai Teman-temannya orang baik, dia orang baik Teman-temannya orang jelek dia orang jelek. Teman-temannya Ahlus Sunnah dia Ahlus Sunnah. Kalau teman-temannya adalah Ahlul Bidah dia Ahlul Bidah. Kana bilna'azukum Allah. Kenapa? Lah, tasal. Kenapa jangan nanya? Enggak ada orang yang menyatakan saya jelek. Enggak ada. Enggak akan ada yang menyatakan saya Ahlul Bidah. Yang sesat. Enggak akan ada. Jadi jangan tertipu dengan hisbiun, sururiun Tahbayun dulu kamu ini ahlus ya semua juga nggak kual ahlus sunnah. Nggak akan mengatakan saya sururi, saya hisbi. Nada. Letasal. Jangan nanya sama dia, tapi lihatlah siapa teman-temannya, siapa tempat masuknya, kemana bermajlisnya, kemana tempat duduknya. Kalau berjalan bersama siapa cukup. Kalau berjalan bersama ahlul bid'ah maka dia ahlul bid'ah. Kalau ternyata dia berjalannya, duduknya Singgahnya, masuknya Dengan hizbi, fa huwa hizbi Al-hizbi, hizbi Ya Hasan, hassan Kalau hizbi ya hizbi Khamilina azzaqullah kembali Kepada kitab Tata Abu Darda Min fiqhir rajul Dari fikihnya seseorang, bisa kita lihat Ini katanya Alim Ustaz, punya ilmu Kok berjalannya Dengan orang yang seperti ini Akhirnya kita ketahui bahwa orang ini tidak faqih. Tadinya dikira faqih, tapi ternyata setelah lihat mamsyahu, setelah melihat madkhalahu, setelah lihat majlisahu, ternyata dia orang yang tidak faqih. Hanif bin 'Azakumullah. Berarti kata beliau, min fiqhir rajul fiqihnya seseorang itu bisa dilihat dari mamsyahu, wa madkhalahu, wa majlisahu. Wahab bin Mas'ud dan berkata, Ibn Mas'ud, lau anda mukmin dalam masjid dan fihim ya? Kalau seseorang masuk dalam masjid ada seratus orang, laisafihim ilmukminun wahid. Dari seratus itu tak ada yang mukmin kecuali satu, semuanya munafikin. Lajah hatiya jilisahilai, niscaya orang tersebut akan masuk orang mukmin, termasuk. Dan duduk di sebelah orang mukmin tadi. Ada seratus ini, cuma satu yang mukmin. Dia akan datang dan duduk di sebelahnya dia. Kafah, pakhir, faid. Sebaliknya, walau anda munafiqan, kalau ada seorang munafiq masuk ke masjid, fihi mi'ah. Dalamnya ada seratus orang. Lain sefihi ilmu nafiqun wahid. Gak ada di situ seorang munafiqan gitulah satu. Maka orang itu akan datang. Melihat-lihat dan duduk di sebelah sang munafik tadi. Kenapa? Al arwah. Junut muzanna. Iya pak ya? Payah. Kalau ada satu majlis, isinya salafiyun, ada satu sururi, hisbi, terus masuk orang hisbi. Di mana duduknya? Tengok, tengok, tengok, tengok. Oh ada sipulan. Tato. Baik. Gimana apa Sehat. Alhamdulillah Sehat Ia toh Ia. Karena arwah Ia. Cudodul mujadnada Mata arafa min ha'talaf Apa yang sejenis aku Ia. Sudah berapa dalil Sudah berapa aqwal Sudah berapa asar Yang kita baca Ia. Alhamdulillah Ia. Bukan cuma burung Iya kan Ia. Kan dikiranya Caksa Bukan Jaksel, jak Jakarta Selatan. Hei. Pakar burung, karena ngukurnya dengan burung. Hei. Padahal itu ucapan salah. Yang ternyata bukan hanya asar itu, bukan hanya riwayat itu, masih sekian banyak riwayat lain, bahkan dalil-dalil dari Quran, Wasanah tentang masalah berteman. Khairul Anzaqum Allah. Akan ada nanti insyaallah Allah. Hei. Bahawa burung-burung tidak hinggap kecuali di yang sejenisnya. Kamu lihat burung dara bersama burung dara, burung gereja bersama burung gereja, dan itu sudah sudah sunatullah demikian. Halah <tuh> kembali kepada kitab Kalimat lejaa itu lamnya dua memang seperti itu dalam manuskripnya, seperti itu dalam E, buku aslinya, kitab aslinya hakata fil maktubah tapi kata penulis tapi sepertinya melihat dari konteks kalimatnya tidak cocok kecuali kalau lamnya satu baru bisa terpahami la ja'a hatta yajlisa ilaih maka dia akan datang dan duduk di sebelahnya wallahu alam waqala dan beliau juga berkata i'tabir arda Bi asma'iha Wa tabiru sahib Bi sahib Ukurlah Tanah Dengan nama-namanya Tanah itu maksudnya daerah Ukurlah daerah-daerah itu dengan nama-namanya Pantai Selatan Ya sudah kebayang berarti pantai Gunung Kidul ya, Berarti gunung kan begitu Lihat dari nama-namanya atau ci fulan ci fulan berarti tempat air mata air <tasi> dari kata cair. <tasi> Wah kata. Eh tadul arbabi asma iha ukurlah daerah daerah itu dengan nama namanya. Kalau dinamakan daerah ini dikatakan padang fulan padang berarti padang pasir dikatakan padang rumput ya berarti padang rumput. <tasi> Tetapi kalau mengukur sahib bukan dengan namanya, tapi dengan apa? Dengan sahibnya dengan temannya. Wah tadul <tasi> sahib sahib. Ukurlah teman dengan temannya Kalau mengukur daerah-daerah itu Dengan nama-namanya Betul Tapi kalau mengukur seseorang Dengan teman dekatnya Jangan dengan namanya Namanya soleh, ternyata gak soleh Iya kan Namanya Allah, Namanya sunni salafi Tapi kalau tidak salah Kalau berteman dengan halul bidah ya Tidak diukur dengan namanya Tapi diukur dengan apa dengan teman-temannya Ya, tabiru sahib Bissahib Berkata Fudail ibn Iyad Rahimahullah Aqba hadhal hadith Fudail ibn Iyad berkata Setelah menyebutkan hadis Yang sudah kita baca tadi Tentang masalah teman dekat Kata Fudail Rahimahullah Fala yumkin an yakuna sahibus sunnah Yumal li sahib bid'ati ah illa min an-nifaq. Maka tidak mungkin seorang sahibus sunnah akrab bergaul dengan sahibu bid'ah kecuali minan nifaq, kecuali kalau ada nifaq, ada kepura-puraan. Fa nabina'azakumullah. Ini komentar beliau terhadap hadis tadi, Al mar'u 'ala din khaleelih. Mengikuti agama teman dekatnya Atau hadis ala ruah Junud Mujannada Bahawa yang namanya ruh-ruh itu Seperti tentara yang solid Apa yang sama akan akur Apa yang berbeda akan berpisah <tuh minik ala azakumullah> Kata beliau berarti Sahibus sunnah Gak mungkin Yumali sahibabidah Gak mungkin Mustahil Kecuali Kalau ada kepura-puraan yang ahli bid'ahnya berpura-pura ahli sunnah misalnya akhirnya ikut duduk bergaul bersama ahli sunnah atau sebaliknya mungkin tidak sebaliknya ahli sunnah pura-pura jahiliyah nah karena inna 'azakum Allah kecuali kalau ahli sunnah itu ternyata tidak asli nah itu mungkin ahli sunnah-sunnah sunnah. loh ternyata dia bergaul dengan ahli bid'ah oh berarti selama ini kita salah dia ya, bukan ahlu sunnah nah, Berkata Yahya bin Nabi Ketir Rahimahullah Kala Sulaiman ibn Dawud Latakumu ala ahadin bisyai' hatta tanduru man yukhadin Berkata Sulaiman ibn Na'ud alaihimassalam al al Jangan kalian menghukumi seseorang dengan sesuatu Hingga kalian melihat siapa teman-teman dekatnya Sebutnya dalam kitab yang sama, kitab Ibanah Waqala Abu Hatim Mutiara berikutnya dari para ulama Tadi sudah dari para sahabat Dari para ulama, Fudil ibn Iyad yahya ibn Abi Kezir Dan sekarang Abu Hatim Rahimahullah Qadima Musa ibn Uqbah As-Suwari Baghdad Fadukirali Ahmad ibn Hanbal Faqalam buru ala man nazala Wa ila man ya'wi ya Oh lah Kata Abu Hatim Datang Musa ibn Uqbah as-suwari Atau as-suwari Datang ke Baghdad Ketempat dimana sana ada imam Ahmad rahimahullah Maka orang-orang bertanya-tanya Siapa ini orang? Pendatang baru Siapa dia? Bagaimana dia? Ahlu sunnah atau bukan ahlu sunnah? Maka disebutkan oleh mereka kepada Imam Ahmad Ya Imam, datang si Fulan, Ibni Fulan Begini dan begitu Kata Imam Ahmad, rahimahullah, onduru Alaman nazal Lihat, singgah di mana Wa ilaman ya'wi Dan kepada siapa dia bernaung Orang yang namanya datang dalam safar Pasti akan singgah Dan bernaung, di rumah siapa Bermalamnya Di rumah siapa singgahnya Lihat Pada siapa Ini Fikihnya Imam Ahmad dan para ulama Dari hadis, hadis tadi Dari asar-asar tadi Kalau kita tidak tahu siapa dia Lihat Kepada siapa datangnya Ke Atau ke tempat lain Kan begitu Kalau Dia ya bukan limau saja Banyak tempat-tempat ahli sunnah Kan bila ana 'aiz raqm Allah qam 104. Kalau dia singgahnya ke rumahnya Ahlul Hawa, ke rumahnya Khawarij, atau kesifulan si wa fulan dari kalangan Ashabul Bida' wa cukup. Ana ya. al-mar'a tasal. Wa absir qarinahu. Maksudnya seorang jangan tanya, tapi lihatlah siapa teman-temannya dan kepada siapa dia singgah. Bagaimana kalau sebaliknya? Siapa yang jemput? Ah. Ini kerana Zakum lah karena ada kejadian sesorang yang akunya salah fi ketika turun di bandara yang nyambutnya semua takfiri. Gimana kira-kira? Dan dibawa ke rumah mereka. Ada pertanyaan tada tanya besar ya, siapa dia? Ya, ternyata memang, ya, naudzubillah, ya, hizbi ya, berpura pura ahli sunnah berpura pura sebagai salafi. Ya, ternyata masih tetap menjalin hubungan mesra ya, dengan ashabul ahwa dari kalangan khawarij. Baallah ya. ya. dikatakan dalam rujuk Selanjutnya, mutiara dari Qatadah ibn al-Du'ama sadusi rahimahullah inna wallahi ma ra'ayna ar-rajul yusahibun an-nas illa mithlahu wa shaklahu qatab liya qatadah ibn al rahimahullah sungguh kami demi Allah tidak pernah melihat seseorang berkawan dari manusia kecuali yang sejenisnya sungguh Demi Allah, kami enggak pernah melihat seseorang berkawan dengan manusia kecuali dengan yang sejenisnya atau yang semodel dengannya. Fa sahibul salihin, maka hendaklah kalian berkawan dengan orang-orang saleh jika kalian orang-orang saleh. Min ibadillah dari hamba-hamba Allah, la'allakum anta kunu ma'hum atau mithlahum. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersama mereka atau seperti mereka. Dua-duanya baik Kalau engkau belum seperti mereka Kalau saya berkawan dengan masyarakat Waduh Saya siapa? Tapi paling tidak engkau dianggap bersama mereka Walaupun tidak seperti mereka Tapi digabungkan bersama mereka Karena almarul ma'amal Ahab Seseorang bersama siapa yang dicintainya Kalau kamu mencintai mereka Kamu bersama mereka insyaAllah Atau Suatu saat kerana kamu terus bergaul dengan mereka Bertambah ilmu, bertambah ilmu Jadi seperti mereka Masya Allah Kalau santri-santri yang belajar di pondok pesantren Kemudian jadi alim, Masya Allah Itu banyak Tapi sungguh Saya lihat ada yang bukan santri Tetapi kerana rajinnya dia Datang ke pengajian Dan terus dia bergaul dengan para asatidah Bahkan ikut membantu-bantu di pondok Jadi ustad juga Jadi alim juga Ajib. Padahal bukan santri Artinya bukan santri yang di absen datang Suruh hafalan, suruh begini Tetapi karena semangat Tidak kalah dengan santri Masya Allah Ini barakallahu fiikum Apa ucapan beliau Kata da mida'ama sadusi rahimahullah Fasaḥ ibu salihin berkawanlah dengan orang-orang saleh min ibadillah. La alla kumanta kunu ma'hum awmiṡlhum. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersama mereka. Atau seperti mereka. Kalaupun belum seperti mereka, paling tidak dianggap bersama mereka. Walmaru ma'aman ahl. Mutiara berikutnya dari Syaikh Abahil Hajjah. Rahimahullah Wajad tu maktuban indi Innama yusahibul rajul man yuhib Sungguhnya tertulis Ini masih dalam kitab yang sama Al-Ibana Tertulis di sisiku Innama yusahibul rajul man yuhib Sungguhnya seseorang akan berkawan Dengan siapa yang dia sukai fitrahnya manusia, tidak mungkin berkawan dengan orang yang tidak dia sukai, tidak mungkin. Hei. Maka barulah kalau fikum. Hei. Hendaklah kalian mencari orang-orang yang saleh dan sabar bersama mereka. Kalau mereka menegurmu, terima itu sebagai teguran yang baik. Hei. Kalau mereka memarahimu karena Allah, jangan kamu musuhi dia, karena dia memarahinya karena Allah, bukan karena benci kepadamu. Hei. Ini butuh kesabaran lebih baik orang yang marah kepadamu ketika kamu salah daripada orang yang membenarkan kamu ketika kamu bermaksiat itu bukan temanmu bukan kawanmu kawanmu sahabatmu adalah orang yang memikirkan kamu nanti yang mengkiamah selamat atau tidak selamat yang memikirkan kamu bukan hanya di dunia tetapi memikirkan kamu bagaimana selamat di akhirat ini baru sahabat, ini baru teman yang baik Sehingga ketika salah ditegur Bahkan kadang-kadang dengan keras Afattanun anda Ya Mu'ad, kata Nabi SAW Apakah Rasulullah SAW berji pada Mu'ad? Nah, kata Nabi Mu'ad Yub'at nyumal qiyamah Amam al-ulamah biratwah Mu'ad akan dibangkitkan nanti Yumal qiyamah di depan para ulama Satu ratwah Satu ratwah itu satu pelemparan panah Atau satu sejauh pandangan mata Dipuji oleh Nabi SAW Tapi marah tadi Sebagai teguran karena cintanya. Demikian pula ketika Rasulullah menyatakan pada sahabat yang lain wika jahiliyah, Padamu masih ada jahiliyah untuk menegur dia agar dia selamat, agar tinggalkan sifat-sifat yang seperti itu. Dan alhamdulillah saat itu juga beliau telat. Rasulullah Taala Anhu arba'u. Dan Rasulullah SAW tidak benci pada mereka, justru marah-marah Rasul sama mereka, sama para sahabat yang dicintainya. Adapun sama munafikin, oh ya. Ya Rasulullah aku begini Oh iya semoga Allah ngampuni kamu Ya Rasulullah aku sibuk gak bisa jihad Oh ya, gak apa-apa semoga Allah ngampuni kamu Itu Rasulullah SAW Kepada para hunafiq Justru marahnya pada siapa? Pada orang-orang yang dekat-dekatnya Karena Rasulullah SAW cinta pada mereka Memikirkan keselamatan mereka Maka sedemikianlah semestinya Kita berprasangka Kepada para asatiba Kepada para masyaih Kepada para ulama Ketika mereka marah Kala, dikatakan oleh al-awza'i mutiara berikutnya berarti yeah. man satara anna bid'atahu lam takfa alayna ulfatuhu siapa yang menyembunyikan dariku bid'ahnya tidak akan tersembunyi bagi kami ulfahnya Kedekatan hatinya Ini yang saya katakan tadi Tidak bisa dibohongi Al-arwah, judul dan mujahid nada, Tidak bisa dibohongi, karena orang tidak bisa berpura-pura Dalam masalah Kedekatan Dalam masalah kesukaan Dalam masalah taut wajah, itu sulit Pemain-pemain Sandiwara saja Masih sering kaku, tidak bisa Berpura-pura Kecuali dengan bantuan-bantuan segala macam alat-alat. Kurnain azza kumallah. Pegang mata. Kunan berilang air mata. Karena ada bawangnya di sini. Kaza' pendusta. Kurnain azza kumallah. Maka kata Nabi Muhammad Man seteraan bid'ah itu. Siapa yang menyembunyikan keberadaannya tidak bisa disembunyikan ulfahnya dengan semulikan. Tetapi ketika Ulfahnya sama ini, kaku sama itu kaku. Sama si bulan akrab. Siapa hizbi? Oh, akrabnya bukan main Itu ulfah. Enggak boleh dipahami. Oh, memang itulah teman dekatnya. Yang ya lahu Kalau kita nعاza dan itu kata beliau, lam takha alaina, enggak akan tersamar atas kita ulfahnya. Silakan sembunyikan kebetahannya Tetap Di depan kita ucapannya bagus Ahlus Sunnah Salafi Di belakang lain ah. Depan kalian satu warna Di belakang kalian warna lain Mutalawin Gimana mengukurnya? Mau mengukur? Kayaknya di depan kita baik-baik saja Ternyata di tempat lain memiliki warna lain Tempat lain lagi memiliki warna lain lagi Khawatir narasu bagaimana ini? Tenang saja. Walaupun dia sembunyikan kebidaahannya, lan takfa alaina ulfatuhu. Ulfahnya enggak bisa dibohongi. Sama siapa? Sama orang yang ditahdir Sama siapa? Sama orang yang sudah dikatakan mubtadi' qabal. Muhammad al-Imam. Sama siapa? Sama si fulan yang sudah ditasdidul para ulama. Al-Hasan Abdul Hamid. Sama siapa lagi? Sama si fulan yang sudah tahtir oleh para ulama dari Abdul Hasan Al-Ma'rivi. Sama siapa lagi? Sama si fulan. Khalas. Isyel Baqi. Apa jisanya? Terus ada ketahui ulfahnya. Man satara an Nabi da'atahu. Lam, lam yafa alayna ulfatuhu. Lam takfa alayna ulfatuhu. Bucara berikutnya dari Al-Amash. Mahlimahullah. Mahlimahullah. La yas'aluna anu rajul Ba'da thalai Dulu Pada salafus salih Tidak bertanya tentang seseorang Setelah tahu tiga perkara Tidak bertanya Tentang seseorang Setelah tiga perkara Dia ketahui Mamsyahu Wa madhalahu Wa ulfuhu minal nas kalau sudah diketahui Imam syahu teman jalannya biasa berjalan bersama siapa? Wamadkhalahu tempat masuknya tempat singgahnya di rumahnya siapa? Wa ulfuhu dan dia ulfahnya sama siapa? Dekatnya sama siapa? Wis cukup. Kalau sudah tahu tiga ini, la yasaluna anil rajul. Tidak perlu lagi mereka bertanya tentang seseorang Kalau sudah tahu tiga perkara Sudah tahu teman jalannya Sudah tahu tempat singgahnya Sudah tahu pula teman-teman dekatnya Cukup Demikian kata Al-Amas Rahimahullah Qala Hisham Ibni Hasan Al-Ezdi Rahimahullah Tentang Ayub Al-Sekhtiyani Ibn Sikhtiani Radiyallahu ta'ala anhu Duhia ya ila ghasri mayyatin Dianggap uh, Dipanggil, diajak Untuk memandikan jenazah Fakharajah ma'al-qawm Maka beliau berangkat Bersama kaum untuk memandikan jenazah Falama kashafa'an wajhih Ketika disingkapkan wajahnya Arafahu Dia kenal Orang ini Fa qala aqbilu qibla sahibikum falastu aghsiluh Silahkan ya. kalian urusi sahabat kalian ini teman kalian ini aku enggak akan memandikannya kamu saja mandikan kalian saja ra'aituhu yamashi sahib bid'ah karena aku pernah melihat dia berjalan bersama ahlul bid'ah ayub bin syaqthiani rahimahullah mau mandikan naza ya. enggak tadi Jeliat wajahnya dia kenal orang yang pernah akrab berjalan bersama Sahib bina. Aku belu <tutup> ala <tutup> Sahibikum. Silakan kalian urus jenazah kalian. Aku nak mau Aku lihat dia pernah berjalan bersama Ahlul Bira. Kalau <tutup> demikian mereka mengukur seseorang dengan teman jalannya Mamsyahu. Qulana <tutup> Muhammad <tutup> ibn Ubaidillah al Ghulabi al Ghulabi. Rahimahullah. Allah ya takatam ahlul hawa Ahlul ahwai Kullan syai'in Illa ta'aluf wassohbah Kata Muhammad ibn Ubaidillah Rahimahullah Ya takatam ahlul ahwa Ahlul ahwa itu selalu menyembunyikan Semua yang ada pada dia Kullan syai' Segala sesuatu Disembunyikan Ini yang disembunyikan, itu disembunyikan, semua disembunyikan Buku yang diajarkannya, disembunyikan Usapannya, disamarkan Pendapatnya juga, disembunyikan Illa ta'aluf wassohbah Kecuali masalah ta'aluf wassohbah Kecuali masalah kecenderungan hati dan persahabatan Yang tidak bisa mereka berpura-pura Tidak bisa Berpura-pura akrab Tetap kaku Tetap kaku walaupun dengan soq mujamalah dengan soq, mujamalah bahasa basi bahasa yang sudah basi <coughs> kalimatnya berlebihan ya. engkau adalah, engkau adalah, engkau adalah ya. Kayak penyair memuji saifat daulah ya. entah syamsun ulmuluku kawakibu ya. wa yutraqta lam nyabdu min hunna kawukabu engkau matahari yang lain semua bulan engkau matahari yang lain semua bintang-bintang kalau engkau muncul matahari maka bintang-bintang itu semuanya lenyap seperti para suara al mutanabbi kepada saifud daulah kepada penguasa yang bernama saifud daulah engkau syamsun yang lain kawakibu itu telak dalam nyabdu min hunna kau kabu Masya Allah ternyata sebentar kemudian berpaling meninggalkan sang ustaz yang dipuji-pujinya kembali kepada ashab abdalal ashab al-laha wa khungidina anzakum Allah yang saya hormati dan itu sering terjadi bukan sekali dua kali syekh rabbika syekh rabbika beliau adalah beliau adalah beliau adalah saat kemudian dibalik syekh rabbi itu kan bukan ulama kibar di Saudi itu banyak yang kayak Syekh Rabi Kok berubah kalimatnya Ini yang asli Yang kemarin Bahasa Basi Yang kemarin itu Bahasa Basi Sekedar untuk menunjukkan saya bersama Masyair Saya bersama Syekh Rabi Tapi ternyata Untuk menutup-nutupi ulfah Tidak bisa Untuk menutup-nutupi sohbah Tidak bisa Ulfahnya kepada syekh lain Yang ditahdir Ulfahnya kepada tokoh lain yang sudah diperingatkan untuk menjauhi dari dia sehingga gelisah, ini kita harus tanya lagi sama yang lain, lo kan kamu dah kasih Rabbi, ya tapi iya, iya, iya ya, ya. saya paham ada sesuatu yang kau tidak cocok ada sesuatu yang kau tidak suka khanibunin a'azakumullah yaitu masalah manhajid tahdhir yang diajarkan oleh beliau dan para masyayikh yang lainnya. Qul a'udzu bika wa kumuz min syarr an-nati kembali kepada ucapan-ucapan salaf. Qala dikatakan ya tatakam ahlul memang demikianlah ahlul ahwa selalu menyembunyikan selalu apa yang ada pada mereka disembunyikan segala sesuatunya kecuali masalah persahabatan, masalah keakrapan sama siapa itu yang tidak bisa dibohongi dan tidak bisa disembunyikan. Selalu kelihatan. Wajahnya Ketika bersama ahlu sunnah Kusam bermuram durja Tetapi ketika Bersama ahlu ahwa Bersinar-sinar ceria Kira-kira terlihat atau tidak terlihat? Terlihat Terlihat Walhamdulillah Rabbil Alamin Allah SWT Bukakan siapa mereka Qala Mu'ad ibn Mu'ad liyahya ibn Sa'id. Dikatakan oleh Muaz bin Muaz kepada Yahya bin Sa'id. Ya Aba Sa'id, ar-rajul wa in katama ra'ayahu lam yakhfa fi ibnihi wala sadiiqihi wala fi jaliisihi. Wahai Aba Sa'id, sesungguhnya seseorang itu walaupun menyembunyikan pendapatnya tidak akan tersamar. Hal itu pada anaknya Tidak pula pada temannya Tidak pula pada teman-teman duduknya Walaupun dia sembunyikan pendapat jeleknya Pendapat sesatnya <Sessyik> <Sessyik> Lam yakfada kafibnihi Tidak akan tersambar pada anaknya Karena anaknya mengikuti bapaknya Kau tahu bapakku boleh Hah <Sessyik> ketahuan Ternyata kamu itu menyimpan pendapat yang salah Pendapat yang Jelek, pendapat yang na'udzubillah ternyata bidah misalnya Sesat Nabi ya. akhfa Nggak akan tersamar dari anak-anaknya Nggak akan tersamar pada keluarganya Nggak akan tersamar pada teman dekatnya Nggak akan tersamar pada Kawan-kawannya, teman duduknya Allahu yang Tentunya kalau bicara teman dekat-teman dekat Yang paling dekat adalah istrinya Dan anak-anaknya, kan begitu قال عمرو ابن قيس الملائي رحمه الله إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه فإذا رأيته مع أهل البدع في في أسمنه فإن الشاب على أول نشوئه كتب اليوم رحمه الله kalau engkau melihat seorang pemuda awal terbentuknya beranjak dewasanya bersama ahlu sedawal jamaah maka harapkanlah. Ini berharap kita. Kalau dia akan jadi baik, jadi soleh, jadi sunni salafi. Faidaraa itahu ma'ahalil bidah. Kalau engkau lihat ketika mulai beranjak dewasa bersama ahlu bidah, fa'i <tip> asminhu putus asallah dari dia. Mengapa demikian? Fa'inna syab ala awali nushu'ih kalau pemuda itu tergantung bagaimana awal terbentuknya ini khundi bin walaupun tidak bermakna mutlaqan tetapi itu adalah hukum secara keumuman secara aglabiyah demikian khundi bin apa dalilnya? mungkin ada yang bertanya kok suruh putus asa Dalilnya adalah apa yang pernah kita bacakan hadis rasulullah saw bahwa Inna Allah taajaza sahibul bidaq anit taubah Allah menghalangi perilaku bidaq atau sahibul bidaq dari taubat artinya orang yang sudah berpemahaman bidaq sulit untuk berubah Allah halangi untuk berubah jarang jarang jarang sekali ada yang berubah kemudian taubat jarang Selalu mereka dalam keadaan seluruh berubah Kalaupun berubah kepada bidah yang lain Dari satu bidah ke bidah yang lain Sehingga beberapa masyai ketika dilapori Si Fulan Mubta Je'bal Sekarang sudah tahu Aku tidak percaya Ya Syih, dia sudah meninggalkan ucapan yang lama Kata Syih Meninggalkan ucapan yang lama kepada ucapan apa? Lihatlah Lihatlah dia enggak akan berpindah dari satu bidah Kecuali kepada kebidahan yang lain Sehingga kalau seorang pemuda Beranjak dewasa di atas sunnah Harapkanlah, insya Allah jadi baik Tapi kalau seorang anak Beranjak dewasa di atas kebidahan Punah harapan Kecil harapan Hampir-hampir Sudah kita putus asa Mau bicara apa Kamu sampaikan ayat itu maksudnya bukan begitu. Kamu sampaikan hadis. Emang semua hadis harus kita pakai. Kamu sampaikan ucapan ulama itu kan wahabi. Hey. Sulit. Waalaikumsalam. Ini barakallahu fiikum. Sehingga hati hatilah para remaja kalian, anak anak kita. Jangan sampai beranjak dewasa terbentuk di atas kebidaan. Harus betul betul dijaga di atas sunnah bersama ahlu sunnah. Di pondok-pondok Ahlus Sunnah Jangan dibiarkan bersama Na'udzubillah orang-orang awam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh